Розділ 18. у якому пардону не дають, нема пощади, нема помилування, а ліки та амулети виявляються безсилими. Місто Кульмбах Палало. Замок Плесенбург, який вивищувався над ним, і здобути який рідкам так і не вдалося, був, наче, корабель, що плив у морі полум'я, підносячись на розбурханих хвилях вогню. Спочатку, коли вони під'їжджали, ринвон не збирався контактувати з срідками побоювався, що пам'ять про сміла Пульпана та конфлікти з находським контингентом усе ще може бути серед них жива, що попри прихильне ставлення до нього Прокопа та гетьманів табора, з боку сиріток його може зустріти якийсь афронт. Проповідники сиріток, начальні з Прокупиком, раз у раз звинувачували його у чаклунстві та поширювали припущення, що він може виявитися провокатором. Тому Рейневан вирішив об'їхати Кульмбах широкою дугою, і їхати просто на Байройт. Та доля перекреслила плани. Об'їжджаючи місто, яке штурмували сирітки, вони нарвалися на сильний кінний роз'їзд, якому здалися підозрілими. Пояснення не допомогли. Їх заарештували і доставили в штаб сиріток під озброєним конвоєм. На величезну полегкість усього товариства вони все-таки натрапили на знайомих і приїзд на настроєних гатьманів. Їх зустріли, як завжди, життєрадісний Ян Колда з Жампаха та їхній старий товариш Бразда Ронович із Клінштейна. Штурм тим часом закінчився. Кольбаху вже було захоплено і розграбовано. Тепер бралися за те, щоб його палити. По дахах уже гасав червоний півень. Сталився і ліз у небо густий чорний дим. «Ні», – відповів Колда на запитання. «Ні, Райноване, в мене немає ніяких відомостей, ні про який пан». А звідки б я їх мав? Це війна. А це значить, що один великий бардак, який вже неможливо тримати під контролем. На схід від нас насувається табор. А значить Прокопій і Кромешин на захід від нас внутрішні війська Краловця і прайська домобрана з Зигмундаманди. А між нами діють самостійні роз'їзди та загони. Нижперед банди, неорганізовані групи, дезертири. Рятуй тих своїх пан, чим швидше, чим швидше, раджу. Якщо вони самі опиняться поміж військами, то бачу в чорному кольорі. Шерлей скриготнув зубами. З лиця Рейни вона відлинула кров. Браздо це зауважив. Якщо вже ми заговорили про банди та бандитів, швидко втрутився він, то, може, варто було б їм показати, що це на маціяни, а? Можна. Ближче до краю табору, Серед високонавантажених здобичів возів на просмоленій плахті було покладено шість тіл. Шість трупів, досить сильно понівечених. П'ятеро з них рейнованові, аж серце зупинилося в грудях, мали на собі рештки чорних обладунків і плащів. «Черні єстці!» – показав Колда. «Черна рота! Нам це дещо говорить, чи не так? До нас теж дійшли чутки про них, але щоб вони аж сюди, в Німеччину, за нами полізли!» Шерлий питально глянув, показуючи на шостий труп. На ньому був звичайний одяг, а голова була майже зовсім спалена, так ніби її всадили в піч і довго там тримали. «Ай, ну, саме так!» – ковтнув слину Бразда. «Чорні скидаються на те й йшли за нами, майже від самої переправи. Раз у раз пропадав якийсь патруль, а потім ми їх знаходили порізаних, а одного завжди на гільці, підвішеного за ноги, над вогнищем». «Допитували, видно. А з головою в вогні, скажеш. Усе скажеш». Він колде харкнув, сплюнув. «Врешті-решт це нам допекло, і ми влаштували засідку, а летіли на них. Але вони вирвалися, тільки ці от п'ять нам дісталися. Що вони тут шукають, рейни вони? Про що допитають, палячи людей вогнем? Що ти можеш нам про це сказати?» «Нічого, бо я дуже спішу». Коли перед самими копитами коня Якоба Данцеля прошмигнув чорний кіт, Якоб Дансель повинен був повернутися до Байруйта. Однак Якоб обмежився тим, що кинув у слід котові сороміцьке слово і поїхав далі. Адже якби він повернувся, і треба підняв би його на кпи, не віру за бобони. А прекрасна Вероніка Фонельсніць могла б, який жах, зневажати його як боягуза. Якоб Дансель поїхав далі трактом на Кульмбах. Де сподівався зустріти гуситів, а якби він цього не зробив, якби повернув назад, мав би, незважаючи на війну, шанс дожити до 17 років. На нього накинулася зненацька, більш ніж дюжини коней, оточили. Один висмикнув у нього з рук вішки. Дівчина з блакитними нелюдськими очима ударом списа, збила його сідла, коли він намагався піднятися. Ударила древком, повалила. Чоловік, який став над ним, мав чорне-довге волосся до пліч, пташини ніс недобру усмішку і погляд диявола. «Я поставлю тобі запитання!» Засичав він, мов змія. «А ти відповіси Ти бачив двох панянок, що подорожували самі!» Якоб Денцель поспішно заперечив. Чорноволосий паскудно всміхнувся. «Запитаю ще раз, бачив?» Якоб Данцель заперечив, стиснув повіки і губи. Чорноволосий випростався. «На гілку його!» – наказав. і розпаліть вогнище!» «Я не знаю, де зараз рейнеман, сказав Голіар Він назвався дівчатом Тибальдом Рабе. З ним було двоє помічників, другий був так само юний, як і перший. «Верхню Франконію», – пояснив він, – «обійшли п'ять гусицьких армій. Кожна діє самостійно». Я підозрю, що Рейнеман у війську табора, який йде сюди маршем через Гоф і Мюнгберг. Тоді я й пошлю повідомлення. Через оцього юнака Якоба Данцеля. Юний Якуб Данцель подивився на Вероніку і зашарівся. Вероніка затріпотіла віями. А ми, вів далі Гулярд, зачекаємо тут, у Байройті. Навіщо нам чекати? запитала Юта. Чому ми не можемо йти разом з паном Данцелем прямо до гуситів? «Це надто небезпечно. Навколо ніж перед банди, розрізнені групки озброєних, дезертири. Нині трохи від них найкращі найманці. Отешні лицарі, навіть флегри бояться стати добою з чехами, а тобі швидкі до гробунків, знущай над беззахисними та жінками. Ми знаємо. А самі чехи, які командири нижнього рівня?» – зипнувся Тибольтраби. «Боже, порони потрапити їм до рук». Пане ютерени, он ніколи б мені не пробачив, якби я тебе знайшов, а потім втратив. Ми почекаємо тут, у Байроті, закрив він дискусію. Я впевнений, що місто здасться. Я тут уже кілька днів дію, під бурю бідноту. Патриціат уже штанами трусить, боїться, гуситів з того, а черні з цього боку міських стін. У них дійшли вісті з плавини, з гофа, по та пожежі. «Байруть, побачити здасться, заплатить випальне. Як увійдуть чехи, я віддам вас під опіку гетьманів. Будете в безпеці!» Полум'я свічки дрижало. Заспокоєні вметі та ситі Юта і Вероніка спершу розплакалися, приходячи до тями після жахідь утечі, потім повеселішали. «Були моменти, коли я переставала вірити!» Зі сміхом зізналася Вероніка – підкручуючи кілочки лютні, яку вона знайшла серед тивальдових пожитків у його конспіративній квартирі на підвалі. Я переставала вірити, що нам вдасться. Думала, що ми погано закінчимо. Якщо не зґвалтовані вбиті мардерами, то в якомусь рові від холоду і голоду зізнайся. Зізнаюся, у мене теж були такі моменти, визнала Юта. Але це вже позаду. Ми вижили. Час подумати про себе. Цей Якоб Данцель... «Дітвак, але гарний дітвак, очі солодкі. Просто солодкі, не кривися. Ти свого кохана вже майже знайшла, вже майже в його обіймах, а я що? Досі сама». Полум'я свічки задрежала сильніше. «Тихо!» Ютта різко підняла голову. «Ти чула?» «Ні, що, я мало чути?» Ютта жестом наказала їй мовчати. А в Байроті рептом роздзвонилися дзвони. Двері різко розчинилися. Усередину влетів Тибельтрабе. «Очекаймо!» – закричав він. Гусити в місті! Швидко, швидко!» На вулиці їх підхопила ріка втікачів і понесла у напрямку центру. З півночі вже долина великий гамір і стрільнина. Нічне небо забарвало у червоний колір заграва. Вони бігли вже, відчуваючи гарячі подмухи та сморід паленого. За ними летів крик, дикий страшний крик мордованих. «Вдарили знаначка! Важко хекав Тибольд. Вірвалися через стіни. Місто кінець. Швидко, швидко. Перед парафіальним костелом їх мало не розділили. Чернь, що панічно втікала, на якусь мить розірвала їх, понесла в різні боки. Ютту штовхнули, падаючи вона вдарилася в контрфорс, збилася з дихання. Дивом не впала, якби впала, її просто птали. Тибольд раптом опинився перед нею. Обійняв, затулив прийнявши на себе наступні штурхани та удари. Підхоплена юрмою Вероніка пронизливо закричала. Місар кинувся до неї, витягнув стисніви, і трясло, очі були ошалілі, рукав відірваний. «Сюди, сюди! За Сакристію!» Поруч збили з ніг жінку з дитиною. Затоптали, перш ніж хтось із них устиг крикнути. Вероніку штовхнули, впала в болото. Її підняли, вона кричала і водила навколо божевільним поглядом. Ледве могла йти, її довелося тягнути. Над Байройтом вже здіймалося полум'я, яке з тривожною швидкістю перескакувало з даху на дах, зі стріхи на стріху. У небо вистрілювали снопи іскор. Ревіння пожежі пересилював крик. З вуличок, що вели на ринок, вибігли останні втікачі. За ними вискочили гусиди. Пожежа спалахнула на клинках і лезах тисячою червоних відблисків. Передсмертні крики врізалися у вуха. Обивали методично і неспішно, підпихаючи щільно збитий натовп у бік парафіального костелу. Коли костел наповнився людьми, відклали вогонь. Зайнялися лави, тісно заповнені нефи, хори та вівтара охопила пожежа, костел всередині перетворився на гігантське вогнище. Тих, хто намагався втекти з пожежі, Заколювали піками. По вуличках, які вели до ріки, струменіли густі потоки крові. Розбризкуючи криваве багно, гусити зганяли туди людей. Різанина тривала. Вероніка прийшла до тями. Вже могла бігти, і вони бігли з усіх сил. Біля брами аж кишило з від страху людьми. Тривала бійка. Зі стайні поблизу долинали крики і прокльони. Тибель рабе, не задумуючись, скинувся всередину. Невдовзі він з'явився з другим своїм помічником Павлом Рамушем. Вони вели чотирьох коней, які вирвалися. По щоці рамуша текла кров? На сідла й добрами. Добрами. На Вероніку, яка сідала в сідло, накинулося двоє, з криками хапнули її за одяг, намагаючись стягти з коня. Тиболь раби ляснув одного батогом. Друга юта копнула в лице. Поруч ремош шмагав юрму нагайкою. Верніку трясло. Клацання й зубів було чути крізь шарварок навколо. Добра, мене міст. За ними гналися жар і рев, лють розбурханої стихії. Вітер, який раптом зірвався, роздмухав пожежу не у минулої три як усе місто Байроїд горіло одним великим вогнем. Поверхня води у рові. Блищали, мов, червоне дзеркало. На тлі полум'я михтіли силуети вершників. «Пришпорти коней!» – крикнув озираючись Тибель трави. «Году з усіх сил!» Вони втікали, змушуючи коней скакати виснажливим галопом. Не озиралися. Вони летіли галопом над берегом ріки, що блищали у світлі зірок. Не збавляли темпу доти, поки коні не почали хрипіти, а лісова дорога не потонула в темряві. Юта рептом відчула холод на карку, стала в стременах, прислухалася. За нами женуться, вимовила тримтячим голосом. Може бути, ти бальтеш, що звернувся. Я нічого не чую. За нами гонитва, повторила Юта. Їдь москач. Але тоді коням кінець. Ти волієш, щоб нам був кінець? Зайнявся неясний, холодний світанок. І тоді виявилося, що Юта має рацію. На далекому хребті узгір'я замаячили фігури вершників. Крізь туман долину в далекий крик. «Адсумус!» «Псяк крев!» – пришпорив коня Тибель. «Це Греленорд! Учвал, дівчата, учвал!» Усі четверо помчали диким галопом унизу згір'я, поміж рідкі та голі берези. Влетіли в яр, підкови задзвеніли по камінню, стріском ламався тонкий лід на калюжах. «Учвал, не зупинятися!» Сумос! За яром розкинулося орне поле. У борознах білів сніг. За полем синій ліс. Не треба було ні команд, ні спонукань. Вони протиснулися до гри, впустили коней в галоп, з-під копит летіла земля. Але переслідувачі були вже близько. З крику було чути, що їх наздоганяють, що їх уже бачать. Йотте озирнулися Більш як дюжина вершників рухалися лавою. Один вів, був попереду. Вона знала, хто це такий. Вони влетіли в ліс, продерлися крізь Гущевину, де їх шмагали засніженої лапи ялиць, і вилетіли просто на роздоріжжя. Одна з доріг вела в яр, друга в бір. «Нам треба розділитися!» – крикнула Юта. «Це єдиний шанс! Я в яр, а ви туди!» «Юта, ні!» «Я не можу!» – видихнув Голіар. «Не може дозволити! Я поїду!» Я їжджу верхи найкраще з вас, а без тебе ми не доберемося до гуситів. Худо. Не було часу, ні щоби сперечатися, ні на слізливі прощання. Ютта пришпорила коня і галопом помчала в яр. Уже добрих дві години вони не чули за собою звуки гонитви, проте тибель траби не наважувався сповільнити темп аж до моменту, коли сонце застигло в зеніті. Зупинімося! Насилу промовив він. Треба спішитися і дати коням перепочити. Здається, за нами вже не женуться. Здається, вдалося. Юта. От... Голос застряг у нього в горлі. Вероніка вибухнула плечем. Вона їздить вверх і найкраще з нас. насилу вимовив Гуляр. Найкраще, вона дасть собі раду. Вероніка розридалася ще сильніше. Ми повинні привести підмогу, вирішив Тибальт. Мене далеко від дороги, що веде на кульмбах і кронах. Гусити мусить бути близько. Вероніко, перестань. Будь ласка. Вероніка не могла перестати. Вона ридала дуже гірко і дуже голосно. І хоча зазвичай риданні сльози нічого не дають, ні в чому не допомагають і становища не поліпшують, цього разу було інакше. У хащах зашелестіло, заіржав кінь. На галявину виїхало четверо вершників. Греніон. — вивкнув Голіарда. — Чарлей, Сумсон! — Непогана ідея з тим плачем, — привітав їх Демарід. — Якби ви не плакали, ми б проїхали мимо. Обличчя Тибельда, коли він розповідав, було смертельно блідим. Але Рейни зберіг спокій. Або зрозумів, що не може ні ображатися на Гулярда, ні мати до нього якісь претензії. Або ж йому просто було недообразі претензій. Наймовірніше, останнє. Бо, вислухавши миттю, зірвався на ноги і скочив у сідло. «Їдьмо!» Тибель теж зірвався на ноги. Негайно їдьмо на перетунок. Я покажу дорогу. Дайте мені вільного коня, і не проїде більше нігони». «А як із нею?» Рікса показала на Вероніку. Почервоніла від сліз, вона все ще шморгла носом. «Нехай їде з нами!» «Ні!» – крикнула на весь голос Вероніка фон Ельсніц. «Не хочу, ні за що!» «З мене досить, досить! Я більше не витримаю! Я хочу назад у свій монастир! Я хочу в свій монастир!» «Добре!» – крикнув Тібольд. «Рай муш тебе у Кроншвіц! З Богом, панінко!» «Рятуйте, Юту. «Врятуємо!» Перед Юттою виріс плід. Пришпорили коня, перескочили його. вилетіли на рівну втоптану землю, поміж халупами і хижами покинутого села. Ліворуч вона бачила велику комору, праворуч на схилі маячили в тумані діряві крила вітряка. Кінь хрипів і хропів. Монштук і трензель були геть покриті піною, шия верхівця була гаряча, мокра і слизька. А гонитва не припинялася. Коні чорних вершників не ослабли, вона далі чула за собою тупіти крики. Вона галопом помчала до комори бо їй здавалося, що за нею вона бачить чагарі, які могли дати їй, бодай, тимчасове укриття. А тільки укриття й могло її врятувати. У гонитві вона вже не мала шансів. Вона знову перескочила наступний плід. Кінь після стрибка аж присів на круп, здавалося, що впаде. Але він зумів піднятися. Тільки для того, щоб раптом заверещати і кинутися. Кинутися так, що Юта вилетіла із сідла. Краєм ока вона встигла помітити спис, який встромився у бік верхівця зовсім близько від її литки. Вона впала просто в засохлі ожинові кущі. На якийсь момент зав'язла в колючих кривих шпичаках. Коли нарешті вирвалися подряпана, було вже пізно. Чорні вершники оточували її з усіх боків. Вона кинулася втікати, вправнула віруючи між їхніми кіньми. і запросто наздогнали, звалили в галопі з таким розгоном, що удар об тверду землю перехопив її подих і паралізував. Вона лежала навзнак, дивлячись, у раптом потемніле, затягнуте хмарами небо. Навколо форкали коні, тупали копита. Панна Юта Депольда. Він дивився на неї з висоти сідла своїми пташиними очима, жорстоко усміхався. Довго не бачилися, в'їдливо сказав він. «Рік з гаком минуло від нашої зустрічі в білому костелі. Я скучив, ану беріть її!» Двоє вершників, грубо смикнувши, підняли її з землі. Вони були без шоломів. Вона бачила їхні обличчя, бліді, сріблясті, наче у прокажених, підведені синцями і безпам'ятні очі, покриті піною губи. Раптом вона злякалася. З вражаючою певністю, з достеменним перечуттям, що цього разу не викрутиться, Її затягли під стіну покинутого сираю. Тут уже чекав Греленорд. І світловолоса дівчина з блакитними нелюдськими очима. У мене були що до тебе і інші плани, повідомив Греленорд. Я хотів забрати тебе до Вроцлава. Схопивши твого полюбовника реїнморабеляу, я збирався насильно годувати його шматками тіла, які в нього на очах вирізав без тебе зі щоразу різних місць. Припікаючи рани, це вдалося б розтягнути в часі на принаймні кільканадцять днів. А закінчити я планував твоїми внутрішніми органами. Але час не на моєму боці. Історія не на моєму боці. Світ обернувся несподіваним чином. Тому тут і тепер нам доведеться попрощатися. Тут я тебе залишу. Двоє вершників схопили Ютту за руки і плечі. Підняли так, що вона повисла ледве торкаючи землі пальцями ніг. Дус Фон роздерла їй куртку і сорочку. Оголила шию, схопила ззаду за волосся. Стіна наблизився, витягнув з-під плаща продовгувато пласку коробочку. Юта зі страху мало не притомніла. Зі стиснутого жахом горла не могло видобутися ні звуку. Але коли побачила, що саме стіна лаз виймає з коробочки, крикнула. Крикнула страшним голосом, і почала сіпатися в руках, які її тримали. Предметом, який вийняв стіну лаз, була засушена лапка. Маленька, як ручка дитини, але з абсолютно нелюдськими довгими пальцями, озброєними гачкуватими пазерами. Уся суха шкіра лапки була всі дірками, котрі нагадували маленькі кротовини. Це були сліди від личинок мух, які завелися огнеючій тканині, та дощемте її вили, залишивши обтягнуту сухою шкірою і обтягнуту сухожиллями кістку. Хоч вона й була засушена, але досі огидно тхнула гнилизною. Стінулас підійшов. Ютта з усіх сил хотіла знепритомнити, але не могла. Дивилася, мов загіпнотизована. зобуна. «Перномен базиву в домінус катофагум!» Підняв лапу і наблизив її до обличчя. Перномен кутулу цегодуайт азабуа пер ефізіонем сангвініс. Він дряпнув її шию сухим пазором, до крові. Вона хотіла кричати, але зуміла лише прохрипіти. Він дряпнув її ще раз і ще раз. Я зів. Почувся дивний шиплячий шурхіт, шелест і цвіркотіння ніби від сотень комах і їхніх крилиць. Навіть декотрі з поміж чорних вершників нажахано сахнулися назад. Стінулас підніс слабко до лиця Юти. Адюнгат гад, Яршиня, тібі престілен тям». На його знак її пустили. Вона впала м'яко, зовсім без сила. А за мить скорчилася у спазмах. Ют таблювала. Він дивився на неї якийсь час. Потім махнув рукою своїм. «Звершилося», – сказав. «Їдьмо, що там відбувається?» «Гусити». Один із вершників галопом над'їхав з боку плутів. «Великий загін, вже близько». «Говайтеся!» Стінилез показав на стодоли тесарей. «Перечекаємо. Пильнуйте, щоб кінь не зіржав». Повіяв вітер, вітряк на горбку заскрипів, закрутив крилами.